kajian kita dari pembahasan kitab al fusul fi Sirah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kita masih melanjutkan peristiwa perang Banu Nadir Banu Nadir yang merupakan kabilah yang kedua yang membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah kita sebutkan penyebab Bani Nadir yang berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi Allah azza wajal Memberitakan kepada Rasulnya alaihissalam tentang makar kaum Yahud dari Bani Nabiir, yang kemudian Rasulullah alaihissalam memerintahkan para Sahabat untuk segera menyerang mereka. Namun mereka bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka, dan Allah subhanahu wa taala telah mencampakkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka yang kemudian pada akhirnya mereka menyerahkan diri tanpa perlawanan harta mereka menjadi milik kaum muslimin dan mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka meninggalkan kota Madinah Padahal sebelumnya mereka berkeinginan Untuk melakukan perlawanan Ditambah lagi dengan Makar orang-orang munafik Yang Berdusta Dan Menyatakan bahawa mereka ingin Memberi bantuan kepada Orang-orang Yahud Nahnu nuqatil ma'akum Kami akan berperang bersama kalian Apabila kalian dikeluarkan, kami akan keluar bersama kalian. Ternyata setelah terjadi apa yang terjadi, mereka tidak melakukan. Kedzabun orang-orang munafik adalah orang-orang pendusta. Allahu yashhadu innahum laka Allah subhanahu wa ta taala bersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang pendusta. -orang Dan Allah subhanahu wa ta taala menurunkan firmannya yang berkaitan dengan kejadian ini dalam surah Al-Hashr yang juga disebut dengan surah Bani Al-Nabir lalu kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala faamara sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam diqat'ina khilihim wa ihraqihah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya dan membakarnya. Faseal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu jeliyahum, wa yahqin dimaahum. Lalu mereka memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar Rasulullah mengusir mereka, mengusir mereka dan menahan untuk ditumpahkannya darah darah mereka. Maksudnya dan nonaazir mereka sudah menyerahkan diri. Mereka tidak mampu untuk melakukan perlawanan melawan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka memohon kepada Rasulullah alaihi wasallam agar mereka tidak dibunuh. Dan mereka lebih memilih untuk diusir. Diusir dari kampung halaman mereka asal mereka tidak dibunuh. Ini permintaan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar pohon-pohon kurma tersebut dan memotongnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka orang-orang Yahudi mengatakan ada ifsad ini merusak. Ini melakukan pengrusakan di muka bumi, maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma qata'atukum min lailatin aw taraftumha" Kuaima' tan atas asalnya, fabi izin Allah. Walayuzzi alfasiqin. Apa yang kalian potong dari pohon-pohon kurma, atau yang kalian tinggalkan dalam keadaan tetap tegak berdiri, itu semua dengan izin Allah. Subhanahu wa taala. Dan untuk menghinakan orang-orang fasiq. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berdasarkan wahyu Dari Allah Kabaraka Wata'ala Lalu mereka pun memohon kepada Rasulullah Agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak membunuh mereka Mereka siap untuk diusir Diusir dari Madinah, dari kampung halaman mereka Namun mereka tidak ditumpahkan darah-darahnya ala annahuma hamalat iblahum ghaira silah dan mereka memberi isyarat bahawa mereka membawa unta-unta mereka ini yani sebagai kenderaan ghaira silah selain pedang-pedang mereka mereka tidak membawa jadi sekadar membawa unta saja untuk dijadikan sebagai kendaraan berangkat Meninggalkan Madinah, sebahagiannya ke negeri Syam, sebagiannya ke Khaybar. Faajabahum ila dalik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatujui permohonan mereka dalam keadaan mereka dihinakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rendah. Mereka keluar dalam keadaan hina mereka hanya membawa unta-unta mereka sekedar untuk dijadikan sebagai kendaraan adapun senjata harta harta yang lainnya mereka tidak diperbolehkan membawanya fa tahammal akabihum ka huyai ibn akhdhab wa sallam ibn abi wa amwalihim ila khaibar maka tokoh-tokoh mereka yang menanggung Ya, Banu Nabir ini kaumnya. Seperti Huyai bin Akhtab. Yang nanti Huyai bin Akhtab ini termasuk provokator yang menyebabkan eh uh, Banu Quraizah ikut membatalkan perjanjian damai bersama uh, kaum muslimin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang baru saja mereka menyelesaikan peristiwa perang Khandaq, mereka langsung berangkat. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini ayah dari Safiyah. Safiyah binti Huyai, ummul mukminin. Radhiyallahu taala anha. Yang nantinya akan ditawan oleh kaum muslimin lalu dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Demikian pula Sallam ibnu Abil al -Huqaiq. Nanti akan ada Kisah tersendiri pula berkenaan tentang Sallam ibnu Abil al Yang Sangat keras Permusuhannya terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan kaum muslimin Maka mereka lah yang Menanggung Penderitaan Banu Nabir bersama dengan keluarga mereka dan harta harta mereka menuju Khaybar pada An-Nadlum. kemudian mereka lah yang yang uh, Banu Nabir dan harta harta mereka ini mereka membawanya keluar menuju Khaybar dalam keadaan mereka hina dalam keadaan direndahkan Wadahab Taifatun minhum ila Syam dan sekelompok dari mereka penuh nafir ada yang meninggalkan Madinah menuju ke negeri Syam. Walam yuslim minhum illa rajulan tidak ada yang masuk Islam dari mereka kecuali dua orang kahuma yaitu Abu Sa'ad bin Wahab dan Yamin ibnu Umair ibnu Kaab. وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعل لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. و يامين ابن عمير بن كعبني akan memberi upah wa ya, kana qad qad qad ja'ala liman qatala ibna ammihi jadi setelah mereka masuk ke dalam islam dia menetapkan akan memberi upah terhadap seseorang yang membunuh anak pamannya yakni sepupunya amr bin jahash amr bin jahash ini yang telah disebutkan sebelumnya yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mengatakan siapa yang berani membunuh orang ini Rasulullah alaihi salat dengan menggunakan ar-raha ar-raha alat untuk menggiling batu yang besar melemparkannya ke kepala Rasulullah lalu membunuh Rasulullah alaihi salatu maka bangkitlah Amr bin Jihashin asy-syaqi. Naam. Maka yamin pada saat beliau telah masuk ke dalam al-Islam berkeinginan untuk memberi upah siapa yang membunuh Amr bin Jahasy yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lima kan telah hamma bihi min al-fatk bi Rasulillah disebabkan karena keinginan dia yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faahrazah amwalahumah. Maka Abu Sa'id demikian pula yamin. Mereka pun tetap mengambil harta-harta mereka, karena mereka masuk ke dalam al Islam, maka mereka tidak dihinakan. Harta mereka terjaga dan terpelihara, tidak diganggu sama sekali. Maka mereka pun mengambil sepenuhnya dengan masuknya mereka ke dalam al-Islam sebab al-islam memelihara darah memelihara harta demikian pula kehormatan seorang muslim wa qasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwal al-baqin bain al-muhajirin al-awwalin khasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta-harta yang tersisa dari peninggalan Banu Nabir. Di mana Rasulullah SAW membaginya kepada kaum muhajirin secara khusus. Karena mereka tentu lebih membutuhkan. Mereka baru saja meninggalkan kampung halaman mereka, Mekah. Ya. Dalam keadaan mereka tidak memiliki harta. Sehingga Rasulullah SAW mempunyai. Berkeinginan untuk mengkhususkan al-fai' apa yang ditinggalkan oleh banu nadhir itu adalah untuk kaum muhajirin secara khusus illa annahu a'dha abadu janah wasahl bin hunayf al-ansariyyain hanya saja Rasulullah alaihi salatu memberi Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf lifaqrihima disebabkan karena mereka berdua meskipun dari kalangan Ansar, dari penduduk Madinah asli, namun mereka tergolong fakir, miskin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum memberikan kepada kaum muhajirin. karena kaum muhajirin, mereka secara umum orang-orang miskin. Sebab ini Mashyarul Khairahimakumullah apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dalam peristiwa Banu Nadir ini disebut al-fai bukan ghanimah berbeda antara fai dengan ghanimah adapun ghanimah adalah harta yang direbut oleh kaum muslimin dari harta orang-orang kafir Karena peperangan, terjadi pertempuran, kaum muslimin mereka mengangkat senjata dan membunuh dalam medan pertempuran. Ini ganimah apabila kaum muslimin mereka berhasil merebut harta orang-orang kafir. Namun apabila tanpa disertai dengan perlawanan, maka itu statusnya faih statusnya fa'i. Adapun ghanimah itu sudah ada aturannya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Berbeda halnya dengan al-fai'. Adapun al-fai' ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam yang membagi sesuai dengan kemaslahatan yang beliau lihat maka beliau membagi sekehendak beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat maslahat untuk diberikan kepada kaum muhajirin kecuali dua sahabat dari kalangan anshar Abu Dujana dan Sahal karena mereka miskin di samping itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari harta tersebut untuk nafkah beliau kepada keluarga-keluarganya selama setahun selama setahun lamanya adapun sisanya maka dipersiapkan untuk membeli alat-alat tempur senjata demikian pula kuda-kuda perang yang akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kanat amwaluhum mimma afa ala rasulihi. Dan harta-harta mereka itu termasuk harta fai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalim Yusif, Muslimun, bi khailin, walarikab. Di mana kaum Muslimin, mereka tidak mengendarai kuda dan tidak pula kendaraan yang lain. Maksudnya, harta ini didapati oleh kaum Muslimin tanpa pertempuran, tanpa kital. Wa ma'afah Allah ala rasulih minhum. Bama aujastu alai min khail wal ariq. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa harta fai kepada Rasulnya nya di mana kalian mendapatkannya tanpa peperangan. Jadi bukan ghanimah namun ini fai. Maka berbeda antara dua hukum tersebut. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر. لأن دلَّم برَّعِني الله سبحانه وتعالى من رُنَك سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير. عبد الله بن عباس ما مبرِّع ما سورة الحشر لكن سورة بني النضير. Faslun, lalu beliau mengatakan pasal yang berikutnya waqanata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadu'u ala al-lazina qatalu al-qurra ashaba bi'irin ma'una Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam lakukan kunut selama sebulan selama sebulan dalam setiap salat dan tidak terkhusus pada salat al-fajr kunut inilah yang dikenal dengan kunut nazilah disebabkan karena musibah yang menimpa kaum muslimin dari perbuatan orang-orang musyrikin maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan furudh selama sebulan beliau mendoakan kejelekan terhadap mereka yang membunuh al-qurra para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka bunuh dalam dalam peristiwa bi'ru ma'una Yang berjumlah 70 orang Orang-orang Yang memiliki ilmu Orang yang dikenal sebagai ahli ibadah radhiyallahu ta'ala anhum Maka ini ma'asyir alaikum wa warahmatullahi eh, Sejarah peristiwa Ghazwah Bani Nabi Dan dalam perang ini ada beberapa hal Yang penting untuk kita Petik sebagai faedah Di antara faedah Yang disebutkan Dari kisah ini Permusuhan Ahlul Kitab al yahud al-Nasarah Yang mereka pada hakikatnya selalu mencari kesempatan Kapan mereka merasa punya kekuatan, maka mereka akan merendahkan dan menghinakan kaum Muslimin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hendak membunuhnya, akan tetapi Allah Azza Wajalla senantiasa melindungi Rasulnya Alihissalam. Maka ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka selalu benci kepada kaum Muslimin, seperti yang difirmankan Allah Subhanahuwataala, "Walantarubaa'ankal Yahudu walannasara hatta hattabimillathum". Yahudi, Nasara mereka tidak akan pernah merasa senang hingga engkau mengikuti agama mereka, mengikuti millah mereka. Dan di antara kita dari kisah ini kebiasaan Yahud yang melakukan al-gadar, membatalkan perjanjian. Ini merupakan kebiasaan al-Yahudi. Tatkala mereka lemah, maka mereka seakan-akan ingin berdamai dengan kaum Muslimin. Namun tatkala mereka memiliki kekuatan, maka mereka adalah orang-orang yang bengis dan kejam yang sama sekali tidak memberi kehormatan sedikit pun terhadap kaum muslimin maka mereka akan melakukan apa saja ya untuk menghinakan kaum muslimin itu yang mereka inginkan dan diantara faidah dari kisah ini diperbolehkannya memotong pepohonan dalam peperangan dan ini dikembalikan kepada al-imam penguasa apabila ia memandang merupakan kemaslahatan untuk memotong atau membakar sebagian pepohonan untuk kemaslahatan tertentu dan untuk Menghinakan orang-orang kafir Maka yang demikian Tidak mengapa Dan di dalam Kisah ini pula Kita mendapatkan faedah bahawa Berbeda antara Ghanimah Dengan al-fai Berbeda antara Ghanimah dengan al-fai Al-fai Yaitu harta yang Diambil oleh kaum muslimin tanpa Perlawanan Tanpa perlawanan, maka ini Dikembalikan kepada imam, imam yang akan Mengatur Sesuai dengan kemaslahatan yang dia pandang Adapun Al-Ghanimah, maka sudah memilih Aturan tersendiri Siapa yang berhak mendapatkan Orang yang ber Berkuda, orang yang Tidak memiliki kendaraan, masing-masing ada Hukumnya Dan di antara faedah dari kisah ini bahwa disyariatkan kunut nazilah apabila kaum muslimin terdolimi di sebahagian negeri maka dihanjurkan dan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah mendoakan kejelekan dan keburukan terhadap orang-orang kafir yang membalami kaum muslimin namun para ulama mensyaratkan bahawa ini harus seizin penguasa apabila penguasa mengizinkan maka disyariatkan untuk melakukan kunud nazilah dan itu pada setiap salat ada pun hadith yang menyebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan kunut pada waktu subuh hingga meninggal dunia maka hadis ini adalah hadis yang dhaif hadis yang dhaif dan tidak disyariatkan secara rutin setiap kali mengerjakan salatul fajar lalu kemudian kunut pada rakaat yang kedua ini sama sekali tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhiru da'wanan Alhamdulillah rabbil alamin Tafadzalu hafizatum Allah